1937, 1933 dan, like het my hier op my oorloosie En jy is by die rechte plek, as jy wanneer, as jy nou net so pas ingeskakel het Jy is hier by Net Radio SA, Net Radio SA En die program oor Denking en jy luister na die stem van Dr. Tini Eilis Wat uitsaai hier uit Airene, die stad van vrede In Pretoria, Zuid-Afrika En jy is baie welkom hoor Elkeen van julle wat die uit kan koop, hierdie tyd bestaande dag, om te luister na oordenking, oordenking van die woord van God Kom sit, ontspan, skop uit die skoene, maak jy harde los En ek hoop, my stem is van so aard, dat jy sal kan ontspant, ek kan ontspant, nie ontspant, nie ontspant So kryf jy self gereed daar <coughs> Nog je voete op, kry iemand om je voete te vryf en wees rustig in Godse teenwoordigheid Kom ons groet mekaar, jy soms ons om in tale ook Gyn soms in die Russisch russische taal altijd priveet of drafutja As een mens nou die taal aanleer, dan sê hy vir jou, is iemand te goed ken, en hy sê priveet Maar as dit nou maar die eerste keer is en so een beetje meer formeel, dan sê hy drafutja Duitse taal, goeden abond Hebraaus, shalom, vrede Grieks woord, kalimera Teken eindig, ek sê dag, kalimera Hallo, hi, hi Sommig voor baie verskillende mense verstaan dit En dan hier vir ons eie mense goeie naand Hier in Suid-Afrika, maar ook in die buitenland Ons sê mense wat vanuit verskye lande ook luister mense wat miskien nog baie lief is vir die taal so waar jy dan ook al mag wees baie baie welkom en ook jy kan ook rustig wees ons so weet ons het verskye tyd zones hier maar as dit veel moendlik is as dit nie moendlik is om te luister nie kan altyd na die tyd by ons webwerf inloer www.netradiosa.co.za en jy kan gaan rondloer, daar is baie dingetjes wat jy kan bekyk en dan vooral ook om te kyk na die potgooi gedeelte programma wat reeds uitgesaai is en wat beskikbaar is dat jy daarna kan luister as heruitsending So maak gebruik daarvan, loer bykie rond, en dan ook die sending, poging van ons kant af, om jou betrokken te kry daarby om mense te help, mense wat na God soek, mense wat ook nie weet dat hulle na God soek nie, want daar is een vakuum in elke mense wat net, net dier God gevul kan word en die mens weet dit nie altyd nie, maar zodra een mens begeluister na die woord van God, dan besef jy dis wat jy nodig het, daar die vibraties wat van God Godse woord afkom, dit het een resonantie in die mens binnen jou dieptes, diepste diepste van jou wees, daar resoneer dit aan so'n echo wat het afgewe en dis wat die rede ook, ook om die mens amen sê, is omdat die mens dit bevestig Weer eens gesê, dat ons gaan bykie met jou meer in diepte gesels, dat nie van de hand nie, ek sal van hand maar net so, kyk hoe ver my stem my neem, maar praat oor die brood van die Heer Jezus, as die kerstje op die koek van alles, die hele godsdienst, die hele godsdienst van die ou en die nieuwe testament, kom in vervulling en vind, Dan daar die maximum En daar die ontknoopingspunt Daar die rechtig kersie op die koek Is die bruidegom Die hemelse bruidegom Wat met sy bruid Dan in die hevelik gaan tree En dan gaan die mens eers achterkom Wat is die hevelik nou rechtig waarom ons een gaan wees saam met Jezus, sy tweede helfte, en dan sal een mens uit die kers verstaan, wat het beteken om een te wees, want dan gaan ons tot in alle eeuwigheid, saam met Jezus wees, in om wees, soos wat hy gesê, hy is in die Vader, die Vader is in om, tot in alle eeuwigheid, dis die wonderlikste gedachte om aan vast te hou en die Heere te vertrouw dat hy door die werk van sy gees en sy woord vir ons sal help dat ons gereed sal wees gees en siel en lichaam. Ek het hier een voorlesingshoop met een bykie muziek wat ek vroeger opgevang het Van Pesalm 121 Pesalm 121 Pesalm 121 Een pelgrims gelied Ek kijk op na die berge Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het Hy sal net toelaat dat jy struik kom nie, en we die beskerm slaap nooit. Waarlik, die beskermer Israël Israel sluimer nie in, en hy slaap nie. Heren beskerm jou, Heren bewaar jou van alle gevare. A dags sal die son jou nie steek, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad aandoe. Heere sal jou beskerm Tien alle gevaar Jou leven Sal hy beskerm Hy sal jou beskerm Waar jy ook Gaan hou En maar altyd Dankel is hierby net Radio S aan En ons program Wat bekendstaan as oordenking Hierdie tyd op zaterdag Zaterdagavond En ek weet As dit vir jou belangrijk is Dan koop jy hierdie tyd uit Want dit is maar Die naweek waarna ander mense uitsien Dis om te ontspannen niks te doen nie Maar as jy dit nou Doe recht krij om hierdie tyd uit te koop dan is jy weer eens, baie welkom ek gaan hier in Likas vir een gedeelte lees dit is uh, baie interessante gedeelte omdat dit hang oor Jezus en sy heel eerste keer dat hy in een sinagoge opgestaan het waarvan ons nou weet en gelees het en dan ook die uitleg daarvan gegeet in die reaksie van die mense in die synagoge om dit diekie op te hou Nazareth is daar waar Jezus groot geword het daar in die synagoge het hy dan gekom, hy het ook in Nazareth gekom en ek luister, het lees hier uit die nieuwe vertaling, die 1983 vertaling <coughs> Kuntel. Hy het ook in Hazret gekom, waar hy groot geword het En soos hy gewoonte was, het hy op die sabbedag naar die sonnagoge toegegaan Het is interessant he, dat Jezus, soos dit sy gewoonte was Het hy op die sabbedag naar die sonnagoge toegegaan Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees Is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee En hy het het opgemaak en die plek gekry Waar geskrywe staan Nou moet ons onthou in die synagoge Destijds was die reeling so Dat is iemand in beheer van die synagoge En dan word iemand aangewees om een gedeelte te lees, en dit is voorgeskrewe gedeeltes. So op die rechte tyd, soos wat Godse raadsplan werk, alles gaan so in vervulling, op die rechte tyd, die vastgestelde tyd, soos wat God het bepaal het, Jezus opgestaan, en die boek Jesaja, of dan daar die tyd was het een rol, die Jesaja rol, daar was nog nie boeken nie, boektrekkens het jy is baie later ontwikkel, was op papiers geskryf, op film, en so opgerol, en as rol, en hy het begin lees, hy die profeet Jesaja, en die gedeelte wat hy lees, die geest van die Heere is opbunen, Omdat hy my gesalf het Om die evangelie aan armes Te verkondig Hy het my gestuur om Vrylating vir gevangenis uit te roep En die herstel van gezicht vir blindes Om onderdruktes in vrijheid uit te stuur Om die genadejaar Van die Heere aan te kondig Een bieke mooi klik Na die gedeelte Wat uit Jesaja hier aangehaal word Wat Jezus dan nou gelees het Die geest van die Heere is op my Omdat hy my gesalf het Dis wat Dit beteken om Die Christus te wees Beteken die Griekse woord Wat daar gebruik word vir Om iemand te salvers Greeuw my En as jy gesalf, gesalf is, dan is jy Christos, dit is die selfstandige aanwoord, maar dan uit daar die werk, werkwoord afgeleid word. So Jezus as die Christus, het gesê, want dat hy is gesalf, hy is die gesalfde, hy is die Christus. Nou in die Hebreeus, het ons die woord mashach gesalf, en as iemand geself is, dan is jy Messia, en dit is waar die woord in ons vertaling van Messia's vandaan kom, hy is die geselfde, die Messia's teken, hy is die geselfde. En hy is geself om die evangelie aan die armes te verkondig, en die mens moet verstaan wat dit beteken. As hy sê, hy is uitgekom om die evangelie aan die armes te verkondig Dit is soos die zalig spreking het vind weertlang daar waar Jezus gesê het, zalig is die wat arm is van geest Nou, baie jare het mense dit anders uitgele as wat het, het eindelijk van een stel is om uitgeleid te word Om arm te wees van geest beteken om jou geestelike armoede te verstaan Ons moet weet wat dit beteken vanuit die drie komponente van die mens, namelijk geest en sied en lichaam. En Jezus het dit verduidelik in Johannes hoofdstuk drie, dat die mens geestelik gebore moet word. Anders het jy nou nie een geestelike bestaan nie, he. dan het jy maar net een vleeselike bestaan, en dan natuurlijke mens. En die natuurlijke mens neem die dinge van die geest nie aan nie, want dit moet geestelik beoordeel word. So Jezus het gekom vir die mense wat hulle armoede verstaan. Een mens gaan koop ons iets omdat jy dit nou nie het nie. En as een mens na Jezus toe gaan, is dit omdat jy verstaan dat jy hom nodig het. En dat jy geestelik gevoed moet word. En geestelik geboore moet word. Dat daar die wedergeboorte aan een mens moet plaasvind. So God ook een mense vader kan wees. Want as mense nou ook nie geestelik geboore is, nie kan jy nie eers die onse vader bid nie, want God met jou vader wees, is jy om aanspreek as vader. Nou, amal wat vir Jezus aangeneem het, aan hulle, het hy maggegeen om kinders van God genoemd te word. So, dis daar in de harde proces, en dis wat Jezus doen, en wat hy sê, wat hy doen, is om die evangelie, die goeie nees, Aan die mense wat arm is van gees Te verkondig Want ons is arm van gees Omdat die duivel Ons daarvan beroof het Haar de reg terug In die tuin van Eden Daar het die mense Lampie gegaan. Maar Jezus het gekom Om alles weer te herstel dit is sy missie. dit is sy passie As ons om wil hier dat dit is sy passie is om te herstel om te herskip om dit wat ons verloor het weer terug te kry en daarom moest hy so die prijs betaal met sy lewe So hy het gekom en hy is geseld, hy is die Christus, om die goeie niets aan ons te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenis uit te roep. Letterlik kan ons denk in termen van die feit dat Jezus gekruisig is, dat ons dit belei wat gekruisig is, En gesterwe het En wat Na die hel toe neergedaal het Daar waar hy aan die gevangenis Die geeste In die gevangenis Vrylating uitgeroep het ook Maar dis nie net Vur daar die mense nie Dit het waar die dieper betekenis Dit gaan ook Oor ons Dit gaan oor ons wat soort van in die gevangenis sit. Gevangen is dat ons doen wat ons nie wil doen nie, of dit wat ons nie wil doen nie, juist dit wat dit wil doen, so spuil is dit ook aan ons verduidelik, dat hy vind hier die snaakse ding in hom, namelijk dat die goeie dinge wat hy wil doen, die goeie dinge, wat hy wil doen, die doen hy nie. En die slechte dinge, wat hy nie wil doen, die doen hy juist. Maar dan vraag hy daar een vraag, wat die mens moet nog gaan kyk, Paulus. Hy sê hy nou, wie sal my nou verlost van hier die van die dood? En dan sê hy, ek dank God, dier Christus Jezus. Dis hy wat kom om te herstel, herstelwerk in ons te doen. Vrylating vir die gevangenis uit te roep. Ons het nie meer nodig om gevangenis te wees, Ons kan vry wees, ons gees kan leer om vry te wees. Kan dit so van God verwacht dat hy daar die werk in ons doen. Ons syng soms daar die lied, set my spirit free. En dis wat dit beteken, is dan om rechtig vry te wees, Sê die woord, as, as die sien jou vry gemaakt, dan is jy waarlik vry Anders bly jy een gevangene Stereotyp gevangene Totdat Christus, Jezus, jou totaal en al vry maak Dit is een proces En ons dank die Heere dat Paulus dit so aan ons verduidig in Filippense Dat God hier die werk in ons doen Hier die herstelwerk En daar die goeie werk wat hy aan ons begin het Dit sal hy ook volleindig Hy verlaat nie die werke van sy handen nie Hy hou nie daarmee op nie Hy bly met ons bezig Vir so ons na die self Ons onttrek van om nie en herstel van gesig, verblind is, dit het een letterlijke ene vergeerlijke bekekenis, enerzijds weet ons, hoe dat Jezus, blinde mense, wat nie kon sien nie, oog aangeraak het, en weer kon sien, maar Jezus is, baie meer geïnteresseerd, in ons geestelike, gesig, Ons geestelike Waarnemingsvermoe Om geestelik Te kan sien Soos wat Jezus dit verduidelik het Van Nicodemus As jy nie weergebore word nie Kan jy die koninkryk van God nie sien nie Dan is jy blind Vir die koninkryk Kan dit nie sien nie En as jy dit nie kan sien nie Dan wil jy mos nou ook nie En dan kan jy ook nie die in so Jezus het gekom om hierdie groot werk aan ons te doen om die onderdruktes in vrijheid uit te steer nou kan mens dit weer enerzijds letterlik en vergeerlik bekyk hoe een mens verdrukt word dier omstandighere en onderdruk geplaasd word maar die Heere het gekom dat daar vir ons vrijheid kan wees want daar is maar net een teenstander wat ons het dit is die duivel en om hom dus te kan oorwin so ons in vrijheid weg kan gaan en om die genadejaar van die Heere aan te kondig, wees het is so'n geweldige belangrike woord net om nou te kyk dat die genadejaar van die Heerde aan te kondig, want as daar nie genade is vir die mens nie, wat dan? Hy het gekom om die genadejaar aan te kondig, om vir ons te sê, dat as jy na die genade troon te gaan, dan is daar vir jou genade by God maar daar die genade jaar sal ook ophou en wanneer ons een dag God Gods so troon moet staan vooral as dit gaan oor die wit troon oordeel dan is daar nie genade en dan is die genadetijd nou voorbij en dan is dit die groot oordeel en elke men Elke liewe mens op die aarde Wat jou stand en posiesie ook al mag wees Gaan daarvoor God verskyn Klein en groot En so het mense dit gesien in volgens die skrif sal mense sê Sommige mense gaan sê Berge val op ons Jebels bedek ons want wie kan in sy teenwoordigheid bestaan? Nou, Jezus het gekom om die genade in die genadejaar van die Heere aan te kondig vir ons. Hy wil ons weer helemaal en totaal en al herstel. Dit is wat Jezus aangekondig het in die synagoge Maar alle mense Reageer na die positief op dit wat Jezus doen het. En hier staan dit dan ook Nadat hy die boek toegemaak het En aan die ambtenaar teruggegeet Dit het hy gaan sit Want dit is hoe dit nou in die synagoge Werkt, dat iemand lees Iemand word aangedaai Aangewees om te lees En dan word iemand aangedaai Om dan die Interpretatie van daar die Gedeelte te gees Soos die targum Wat die mens vandag het Dit is na nie ingewikkeld termen Jy by gebruik nie Mens uh, Het vandag targums Wat een uitleg is dan Van die skrif Hierdie skrif self en had jy uitleg daarvan En nadat hy die boek dan nou toegemaak het en Teruggegeet te gaan sit En die oog van amal in die sinne was op hom Gerig En toe sê hy vir hulle Vandaag is hierdie skrif Wat hy nou so pas aangehaal het het Jesaja Vandaag is hierdie skrif wat jylle gehoor het, vervul. Dit het nou in vervulling gegaan, want alles gaan in Jezus in vervulling. Hy is die julle ganse skrif. En toe sê het hier nou hierdie reaksie, amal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond jy moet mooi hier luister hoor, kyk mooi hoe dit hier staan mens moet nou mooi oplet hierna anders sien mens nie die dinge raak nie, jy moet mooi kyk daarna, nou ek kan nou mooi kyk al want ek het al baie gekyk na hierdie gedeelte, ek het ook my meestersgraad geskryf juist oor hierdie gedeelte, oor hierdie aanhaling wat Jezus hier aangehaal het. So was nou verwonderd oor die aangename woorde uit dis mond. Nou watter aangename woorde is dit? Dis is dis na nou die skrifgedeelte wat hy gelees het, dit Jesaja. Jesaja 61. Hallo, nou, is verwonderd, dit het so pragtig geklink, maar dit skou so kraak pragtig plink klink van duis die woord. Dit skou wonderlik gewees het. Hy is dan die woord. Met so 'n op so spoor jy een gemeenschry mense wat baie prachtig mooi kan lees To ek op universiteit gewees het hier in Pretoria To ek was by 2 universiteit Stel in Bols en dan ook in hier in Pretoria betekies Ja was die dame wat jy moes nou leer om te lees Die kunst daarvan om ‘n voorleesing uit die skrif te doen En jy kon sy dit daarom vir jou doen As sy klaar gelees het, die skrif gelees het Dan sou jy eindelijk nie wil hee dat iemand nou iets moet sê nie Want het, sy het so mooi gelees Was so prachtig Met die rechte stembuigings En nieanses op die rechte woorde En waar die komma is En so meer Dit was nie dood gewoon verstommend so die aangename woorde was vir hulle wonderlik om te hoor, in hulle sê, maar is hy dan nie die sêen van Joosef nie? Hoe klink hy dan so, hoe kom? Hy is dan een doodgewone jong man, wat hier uit die doodgewone huishouding kom, Joosef wat hulle allemaal ken daar naast rek, daar waar hy een timmerman was, Toe sê Jezus vir hulle, want toe begon hy al klaar anticipeer, omdat hy God is, en hy weet van mense, en hy weet van mense's reaksies, hy weet al die goed vooraf. Toe sê hy vir hulle, Julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, en sê genees hier, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor van alles in, wat in Kapernaam gebeur het, die wonderwerke wat hy daar gedoen het, dit het versprei. Doe nou die selfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Nou kyk nou wat sê Jezus, maar, dit verseker ek jylle, sê hy verder geen profeet, word in die plek waar hy groot geword het, aanvaar nie. Ek sê vir jylle die waarheid, daar was baie wederwees, kiklaar, Jezus begin, die skrif uit te lewe vir Hy sê, daar was baie wederwees in Israël, in die tyd van Elia, toe die jimmel drie jaar en zes maanden lang toegesluit was, so daar een groot hongersnoot in die hele land gekom het. Hy is nou die tyd van Elia, en hy sê, daar was Baie wedewees in Israel in daardie tyd. Toch is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na een wedewee in sarfat in die gebied van Sidon, nou dis buiten kan die vrein so van Israel. hy sê, en daar was baie melaatses, omdaan nou ek probeer vir jou verduidig wat Jezus hier nou uitlee, want hy het gesê, jylle gaan vir sê, genees hier, genees jouself, die wonderwerke wat jy in Kapernaam gedoen het, doen het ook somaai hier in jou thuisdorp, wie in Nazareth nou, dat ons kan sien, kon doen jy nie vir ons ook wat jy vir ander mense doen het. Hy sê, en daar was baie melaatses in Israël, In die tyd van die profeet Elisa Toch is nie een van hulle genees nie Maar wel na Amman die Syriër Sien jy nie een israeliet nie Een Syriër, ou van Syriër Jy weet ons daar waar die oorlof en waar die gang is. Na Amman die Syriër En nou moet jy kyk na hierdie aksie Jezus het na die skrif uitgelegd Amal in die synnagoge was woedend Toe hulle hierdie dinge hoor Hulle het opgespring Luister nou mooi, kijk nou mooi wat doen hulle Dit is nou nie kerk, dit is die Jezus het laag gepreek Hulle het opgespring Om uit die dorp uitgejaag En om gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebouw was en om hom van die kram kraans af te gooi kan jy nou denk die eerste keer jy iemand nou een preek lewe en toe jy kla gepreek is die staan die mense op in hulle gripje en jacht jy uit die synagoge uit, uit pak jy daar na die kraanse toe En hulle wil jou afgooi Maar Jezus het tussen alle deel geloop en weggegaan Jezus het gekom Voor die mense wat Hulle geestelike armoede verstaan Dan is 'n mens nederig, baie nederig. Wanneer jy jou geestelike armoede verstaan. En dan gaan ons in nederigheid na hom toe. Dit is so interessant as jy in Bethlehem kom. As, ek weet nie hoe makkelijk dit die is, daar is Daar nie, want dit is ons nou Helemaal palestijnse gebied geword Dan is daar kerkje daar gebou Op die plek waar Hulle glo dat die stal nou was Waar Jezus gebore is Maar om in die kerk in te stap Jy stop na buitenkant in die bus Of van die voertuig wat die ook al daarmee is en dan stap allemaal nou hier naar die kerkse deur toe nou, die kerkse deur is so gebouw dat jy moet boig om daar aan te gaan jy kan nie rechtop staan en so daar loop nie jy moet gebukkend en het is met die doel so gedoen Omdat dit die plek is waar die koning van die konings geboore is En om daarheen te gaan moet jy Buig voor hom Jy kan om daar Soe klompie jaar terug Mense wat op Wimbledon So daar gespeel het Dan was daar die koninklijke looswee Waar die op die hoofd baan. En dan wanneer hierdie spelers Nou afstap, dan buig hulle vir die koninklijke mense En jy sê allemaal vandag ook sien, as mense die Britse koningin groet, nawea kom, dan moet daar die knie, knie gebuig word En mense is ons na die koning van die konings te gaan, dan moet ons weet dit is nie een mens nie, dit is God, skipper, en voor hom sal elke knie in elk geval een dag buig, so het is beter dat ons dit maar nou leer doen, om voor hom te buig. Nou hierdie mense, hierdie reaksie wat jy hier in die sannagoge gesien het, dit is Tragies, dis die meest tragiese geskiedenis wat hy is, namelijk die verwerping van Jezus door sy eie mense. En ek het altyd geluister na hierdie snit van Joe Dolan, Hash Hash Maria, en as ek daarna luister, juist omdat nou Maria sy naam daar genoem word, en Maria is een verpersoonliking van Israël, kom Omdat Jezus uit Maria gebore is En hy kom uit Israël uit Dit is dan die geestelike interpretatie daarvan Maar Maria as dan door die geestelike Israël Dat nie sy moeder nie Maar die geestelike Israël Het hom verwerp nie, nie die geestelike Israël nie Die, die hele Israël Meeste van die, behalwe die disciples, wat hy Gehad het, en die mense wat om gevolg het Misschien het jy nou nog nooit so daarna geluister na hierdie lied nie mag Ek kan daar nou, nou vir jou speel En dan denk jy nou daaran, dat die Maria van wie hier gesing word Sien daar nou, nou as die jode, wat vir Jezus bewerp het. En of jy die dag met die nieuwe oor daarna sal luister. Who's gonna tell Maria he won't be home? Who's gonna tell Maria to see our Lord? Jy is ingeskakel hier by Net Radio SA En jy luister nou beoomlik na Dr. Tini Eidas wat uitsa hier uit Irene, Pretoria, in Suid-Afrika En van waar jy ook al mag wees, jy is baie, baie welkom Verskrikrik, baie welkom En ek hoop jy kan rustig wees, jy is nog so paar minuut oor en ons program oordenking waar ons ek jy rustig wees, rustig raak ek jy achter oor set as jy kan, voete op en luister en dan hoop ek die kwaliteit van my stem is van so aard dat jy rustig kan wees Ek gaan nou vir jou lees hier uit Johannes 5 Uh, gedeelte wat vir my belangrik is is wat Jezus hier uh, met sommige van die jode hier deel en ek gaan soms so begin lees hier van vers 31 dat ons so min of meer die context kry so as ek oor myself getuig so het is nou Jezus wat sê hy sê, as ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie, daar is ook iemand anders wat oor my getuig, en ek weet dat sy getuienis wat hy oor my sê, waar is. Julle het die afvaardiging na Johannes toegestuur gesteed, dit is na Johannes die doper. en wat hy getuig het, is die waarheid niet dat ek op die getuinis van een mens steen, maar ek noem dit so dat jylle gered kan word. Hy was die lamp wat gebrand en geskyn het en jylle was gewillig om jylle een rukkie in sy licht te verheug. Maar ek het getuinis wat nog gewichtiger is as die van Johannes. Die werk wat my vader my gegeet, om te voltooi en waarmee ek nou bezig is, let oor my getuienis af, en bevestig dat die vader my gestuur het. Net is wat Johannes gestuur is Jezus sê ek is gestuur My vader het een gewichtiger Taak vir my gegeen En die vader wat my gestuur het Het ook Oor my getuienis afgeleg Sy stem het jy dan nog nooit gehoor nie En sy gestalte ook nie gesien nie En sy woord Lewe nie werkelijk in jylle nie Omdat jylle nie in die een gloe wat hy gestuur het nie. Nie praat hy met die jode, sê, die woord van God is nie levendig in hulle nie, want wat Jesus sê, vind die weerd lang in hulle nie. Hy sê, jylle onderzoek die skrif, omdat jylle denk, dat jylle die eeuwige lewe in kry, Hy sê, en dit is juist die skrif wat oor my getuig Toch wil jy nie na my te kom So dat die leven kan kry Hy nee, sê nie hoe traagies dit is Hy is die woord Die woord getuig van hom As Jezus hy mond oopmaak is dit die woord Hy sê maar, jy neem dit nie aan nie hy sê hy, baie belangrike ding, tragies, hy sê, ek het in die naam van my vader gekom, en toch aanvaar jylle my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal jylle hom aanvaar. Nou Jesus sê dit rondom die antikrist, die antikrist wat kom, En ons verwacht dat hy eentlik enige oomblik sy verskynning sal maak. En dat die tempel daar in Jerusalem herstel sal word en daar gaan vrede kom tussen die drie groot godsdienste, die christelike godsdienst, die ootse godsdienst en islam. Maar dit gaan die antikrist wees en Jezus het hulle gewaarske en gesê, ek het na julle toegekom in die naam van my vader. En julle het my nie aangeneem nie Een ander een, waar die valse een is Gaan kom en julle gaan hom aanvaag En dit is so'n belangrike ding Dat mys moet verstaan Dat Godse woord moet vir jou aantrek Want Jezus is die woord Dis die waarheid Ek is die weg, die waarheid en die lewe Niemand kom na die vader behalwe Dier my nie Die, die woord getuig van Jezus Alles gaan in Hom in vervulling En hier is nou een belangrike gedeelte Waarmee ek afsluit, want Daar ons probeer beweeg in die richting van Ons verheerliking ons moet ook verheerlikte liggame kry. Ses dae later, dit is hier in Matteus 17:6, dae later het Jezus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes toe aangeneem. Dit is die driemandskap. Dit is Jesus se innerste haar die binnekring. En hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkomst voor hulle so veranderde, voor hulle oog, so veranderde. Sy gezicht het begin straal soos die zon. Doe nou voorstel, terwijl hulle so veromstaan en kyk begin sy gezicht, en sy hele voorkomst begin veranderde, en sy gezicht begin skyn soos die zon. En die mens kan in die zon kyk en net soos moet, En die tyd van Mooses, toe het daar op die berg sy naai, en Godse teenwoordigheid was, en toe uitgekom het sy gezicht begin skyn, sy sy son en toe het doek oorgooi, want mens kan ons dan nie in die son kyk nie, en sy kleer het wit geword, sy is lig, en skielik, en dis nou belangrik, skielik het Mooses en Elia, aan hulle verskyn, en met Jezus gepraat, jy moet hierdie preenkie probeer onthou in jou kop, probeer om te onthou, Hier staan Jezus En hy is in een gesprek Met Mooses en Elia Mooses Is Levendig hemel toe Elia was levendig Hemel toe En Mooses verteen Die wet Die eerste vijf boeken ne, Die boeken van Mooses, die wet Bible praat self Van wet, die wet en die profete en Elia verteenwoordig die profete dit was sê die oud testament is en hier staan Jezus als die nieuwe testament en hy is in gesprek met Mooses en die profete en dis wat ek en jy moet probeer begryp ons, moet, ons kan nie die, die nieuwe testament verstaan als ons nie die oud testament ken nie en ons sal ook nie weet wat aangaan als ons nie verstaan dat die oud testament in Jesus in vervulling gegaan het nie dat is dus een gesprek, hier is een, hier is een rapport tussen die, die nieuwe testament en die oud testament aan die gang en dis waar die verheerliking plaas gevind het dis ook Jesus sy gezicht en sy hele voorkom so begin skyn het en ons moet net so bykie daar Sit en dink, dink een bykie by pijnstit, wanneer jy tyd het, neem jou skrif, Matthäus, so stik 17, die verheerliking op die berg, en dink een bykie so na oor elia Mooses daar in gesprek met Jezus, wat die nieuwe testament is, en laat het jou een bykie help. Ek gloed het sal vir jou van waarde wees en Ek gaan nou groet vir jou hier uit Ayrinie, Pretoria En morgen om 10 uur, Eredienst En mag jy aangename rus aan verder in die teenwoordigheid van die schepper hee En daarmee so ek, Shalom Welcome, everybody. Enjoy the two gospel. How far will each other be in heaven? And hallowed be thy name. My kingdom come, and I will be done on earth as it is, in heaven. So our, today, our daily bread, and forgive our debt, as we forgive our not into temptation, but deliver us from evil, thine is the kingdom and the power.